Secvența cititor de proză. Nicolae Taieza, și De-aia, Progresiv, cu fiecare pas făcut spre necunoscut, totul se dilua până la ultima moleculă a realului susceptibil. Urzeala digresiunilor vizuale se risipe anumite iluzii și întregirea ale reveriilor tangențiale, tot mai multe înfățișările sunt se în frunte de abisul văzduhului înnecător. Tăcerile se revărsau în ecouri repetabile, spărturi de cer și suferință, oscilații eterogene, părerii eronate. Ignorând orizontul presupus, reverberau golurile beznei ca niște expirări ce se completau rareori pentru a provoca atrebuincioasele transfigurări de așteptări invadatoare, terciuri de trepidații ori vibrări inconstante, progresiv căpătând formele umbrelor, amestecându-se cu tonalitățile octavelor superioare, cu șoaptele păstrate în scoicile malului. Cu șoaptele păstrate cu șoaptele. în șoaptele. malului Surplusul cuvintelor, timbrelor obscurei, zgomotelor găduite de virea valurilor presupuse, zbaterea aripilor și ritmul refluxului confereau spațiului vast, anulând aneantizările reveriilor, semnificația sacralității sinonime cu nemurirea. Caznele nu aveau nicio noimă, îndeoseb clarificările, plăsmuir subversive. Dorințe de șarte, strădanii ursite dezastrului în fața vâltorii de sunete încolăcite în numere născute. Frazele sugestive, rupte din timpul amintirilor, renegau realitățile opresive. Frazele sugestive, rupte din timpul amintirilor, renegau realitățile opresive. Zămislind proximitatea morții iminente. Evocările apusului păstrat într-un cotlon de amărăciune induceau senzații nedorite, impaciențe incontrolabile, dospind în spatele pojiței ce se putea rupe la orice pas nesigur. Aveau impresia că sunt prinși într-un labirint de sticlă și apă, lipsit de margini concise, erau pregătiți de orice meandru nesperat, orice limită a simțurilor de care s-ar putea înhăța înaintea vicierii complete. Răsăritul putea aduce unele limpezirii sau, a idomat alazului regăsit în spărtura altei luciri, putea reproduce sensul aceleiași abateri de la simplitatea adevărului ascuns. Totul se diluă până la ultimele speranțe. Golful pustit, limanul transei acaparante, cerul și marea, scornind un hibrid compozit, tăinuiau dovezile consecințelor descendente.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 Jinduind să înțeleagă confuzia clar obscurului, prelingerile săgetărilor artificiale, de parcă în boiala vâscoasă a zugrăvelii acelei spațialități difuze ar fi căutat tonalitățile altei existențe, contau pe forța instinctului, scenarii neprevăzute, replicii raționale, deschise justeții năucitoare. La asemenea gânduri are simțise un fel de consolare. Copilul din brațele soțului putea elucida o mare parte din enigmă. Dacă acea fetiță era tocmai fica lui Carl, atunci valul durerii, bandaj inima învârstată, putea fi smuls de ghearele expirației în care germina rezonanța numelui părăsit. Probabil că respectiva dorință era ultima fortificație a suportabilității, născocirea necesară a platizării blamabilului ori supliciului, diminuând siguranța zilei de mâine. Visul se putea dispersa în deschizăturile adevărului înfiorător, în lacrimi, regrete și emoții implicate în subiectul conjurației rescrise de timpuri apuse. Aceeași reverie, însă, în decursul anilor trăiți aproape în zadar, Salvarda amintea lui Marc râvnirii sufocante. În vânzolea la trecătorilor, în zilele toride și în locuri străine, el, aproape din instinct, ca un fel de trebuință specifică oricărui bărbat trecut de 30 de ani, căuta privirile copilului orificei atât de dorite. Căuta privirile copilului orificei atât de dorite. Aceste răvnete inuite, în ultimul timp, deveniseră mai mult decât un formalism. Repetabilitatea lor, consecvența și silințele acaparante corectau conștiința lui, felul de a fi, a respira și păși în aflarea sufletului iral. În fond, respectivele calvaruri, zbateri și încercări de a se întâlni cu umbra desprinsă de gândul și respirația lui, nășteau ideea unei ființe admisibile, Copilul oprit la răscrucea timpurilor, în spărtura clipei despărțite de imortalitatea clepsidrei uitate pe un mal străin. Ceasul biologic, ornicul cordului palpitând la unison cu tremolul eternului, în leziunile subconștientului conspirativ însemna parcursul neprevăzut al fiicei dorite. Clara, fica lor, era doar un biet copil, înfiat în urmă cu aproximativ 10 ani. În ultimul timp, pentru amândoi, devenise doar o năpastă, un ghimpe de neîndurat. surplusul existenței dorite a fi altfel. Clarisa era acolo, în brațele lui, mult prea apropiată și atât de prezentă în tactul acelei tăceri sufocante. Era fracțiunea respirației de care el se agăța spre a pe că... În unele cazuri, acordurile sensibilității pot sfârteca vălul fragil și translucid al prezentului, inducând întâmplări hilare. Se țin pe fregeaua subțire, ai doamna miresmei încremenite în ochii lor, lesnind din pricina cuvântului rostit în zadar, risipindu-se în tonalitățile mării, în muri de forma lacrimilor, lesnind din pricina cuvântului rostit în zadar, în rostit se dar, toțile mări se în, mări, în de forma lacrimilor. Clipele petrecute în absența îngerului închipuit, stăruitoare precum ritmicitatea respirației, freamătul sufletului surprins între două posibilități, susura un acord cu ardoarea plăsmuirilor acaparante: Dacă ar fi existat, acum ar fi avut vârsta la care, în prezența tatălui, nu se rostesc nume străine, ar fi scris primele epistole, adresate ființei ideale, prezente doar în visele ei. Iar mai apoi, resimțind un fel de absență dureroasă în golul pieptului, l-ar fi întrebat de ce uneori ne simțim atât de singuri. Îmbrățișând-o, în întâlnindu-i privirile melancolice, el ar fi descoperit jocul primelor preschimbări, semnele volniciei răvnite, vălul mâhnirilor ascunse în dărătul mugurilor de lacrimi, i-ar fi cedat singurătatea necesară, înțelegând că, uneori, Entuziasmul și fericirea cere răstimpurile intimității. Asemenea iluzii au năzuințe firești, ar fi putut exista dincolo de orice închipuire, dincolo de spațiul cunoscut, atât de neînsemnat în absența idei ființării acelui copil. Mark era tatăl unui suflet posibil Copilul ce locuia dincolo de perspectivele știute, locurile străbătute în perioada concediilor de vară, rodul născocirii invadatoare ori supoziția existenței de o simplitate exorbitantă, năștea linii clare ale celei care, doar pentru el, se numea Lora. Lora. Pentru ea, copilul pierdut, germenul sufletului părăsit între zidurile unui spital sinistru, în noaptea unui sfârșit de noiembrie, rămâne aceeași proiecție, o vârstă indefinibilă, greu de stabilit și încadrat între tiparele timpului indubitabil. Ceea ce simțea sau încerca să înțeleagă nu se exprima prin cuvinte. Bucuriile rimau cu imaginile basmelor modificate în raport cu propriile fabulații. Durerile creșteau în coșmaruri, destrămând visele dimineților întârziate. Certera faptul că, pentru Helga, fica pierdută într-un ungher de timp, cu fiecare clipă trăită în zadar, devenea la fel de utopică precum copilul dorit de Marc. Înțelegeau că între ei creștea durerea cei unea. Vorbind despre alte persoane, amicii trecutului șters, vorbeau despre ceea ce râvneau să cunoască. Nu reușeau să tăinuiască adevărul suprem. Întotdeauna, dincolo de măștile frazelor alese cu atenție, dincolo de repetițiile acelorași impresii, dincolo de simboluri și tăceri nesperate, apărea ea, umbra ei, ideea existenței latente. Și atunci privirile lor se risipeau în cu prinsului. Marea elimina orice bănuială. Albastrul avea ritmul tării până în secunda în care amândoi au înțeles că în azurul privirii clarisei scânteia miezul misterului comun. Șopti el! Sí, da! Zise fata, așteptând vreo posibilă întrebare. Pentru el totul era clar, intensitatea plăsmuirii născuse complexele noi realități. Statea a plăzut unii din contextele realități.